Am anunțat, în această dimineață avem o lucrare specială. Prima dată în biserica noastră se face ordinare de prezbite. Și uh, veți auzi ce înseamnă aceasta, veți vedea cum se face lucrul acesta. Încercăm ca tot ceea ce facem să facem după Cuvântul lui Dumnezeu. Ted și Mona acum, împreună, noi privim lucrarea lui Dumnezeu ca familie. Și noi credem în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când doi se căsătoresc, ei devin una. Când unul dintre ei se dedică lucrării lui Dumnezeu, noi credem că soția Trebuie să fie un ajutor potrivit nu numai în lucrurile casei, ci și în lucrarea lui Dumnezeu. Așa că veți vedea această lucrare, aș vrea să participați la această lucrare pentru că, așa cum Apostolul Pavel spune și descrie în faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 22. Orice lucrare care se făcea în biserica primară, era supervizată de apostoli și prezbiteri. Dar biserica nu era lăsată o parte. În capitolul 15, versetul 22, spune apostolii, prezbiterii și întreaga biserică. Astăzi este important să avem pe fratele Dick Iverson, ca apostol, un om care peste 50 de ani a fost implicat și este implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit să pregătească mii de păstori, prin colegiul biblic pe care l-a înființat în biserica pe care a păstorit-o. Și ceea ce era diferit foarte de alte colegii biblice este că colegiul biblic din Portland, Portland Bible College, a fost grefat pe biserică. și studenții nu se pregăteau doar academic, ci se pregăteau și să slujească direct în biserică. Și când aceștia terminau slujirea, plantau biserici. Sute de biserici au fost plantate prin acest colegiu biblic. Apoi, fratele Dick Iverson a avut... O viziune misionară. În, pe întreg pământul sunt biserici care au beneficiat de ungerea, de învățătura și de călăuzirea lui Dumnezeu prin viața Lui. A format și a fost liderul principal în formarea unui grup care adună păstori din toată lumea, Minister's Fellowship International. Când eu mă duc în fiecare an, am fost mai puțin anul acesta, în octombrie, mă duc la această întâlnire a păstorilor din toată lumea pe care fratele Dick Iverson, acest apostol al lui Dumnezeu, a inițiat-o, și a strâns păstori care erau singuri, păstori care se simțeau izolați și i-a pus împreună. Și a făcut o forță puternică, spirituală în schimbarea lumii acesteia. A scris nouă cărți. Una dintre ele o avem tradusă în limba română și este o carte care din punct de vedere teologic, a ajutat foarte mult lucrarea noastră. Numele acestei cărți este o teologie autentică pentru o biserică puternică. O avem în vânzare și aș vrea ca iulia, la sfârșitul programului, să puteți să o cumpărați a cei care nu aveți, a cei care o aveți și vreți să obțineți un autograf, veți putea uh, obține lucrul acesta. Acum! la vârsta de 81 de ani, în loc să stea într-o casă de bătrâni, în loc să stea să se odihnească, până a ajuns la noi, a vizitat alte trei biserici. Apoi se pregătește după, după noi să meargă în Canada, și călătorește continuu și vreau să vă spun că a fost un har după 21 de ani să-l am din nou. El a fost în, de patru ori aici în România, el a fost la începutul bisericii noastre, când încă eram la Casa de Cultură. De patru ori până acum a fost, mă întâlnesc cu el în, aproape în fiecare an și a fost o mare onoare să-l avem în casa noastră, să-i punem întrebări. Să-l întrebăm cum, ce și ne-a dat răspunsurile biblice. Și în continuare ușa și telefonul lui este deschis. Să putem ori de câte ori întâlnim lucruri pe care nu le-am mai întâlnit. Pentru că 55 de ani în lucrare e o experiență deosebită. E un mare har pentru mine... Să îl avem în mijlocul nostru, e onoare pentru noi ca și biserică să l avem aici, împreună cu soția lui Roxy, care este o femeie de un sacrificiu extraordinar. Sincer vă spun, nu o flatez, dar asemenea femeie încă n-am întâlnit. O femeie care și-a dedicat de tânără. Viața să-L slujească pe Dumnezeu. Aș vrea să vă spun multe despre ei. Sunt nu numai părint, este numai părintele meu spiritual, dar este prietenul meu. Nu mă duc la el cu frică și cu teamă. Sunt într-o relație de tată-fiu și este ceva extraordinar. Să poți, din punct de vedere spiritual, să ai un părinte la care să te adresezi oricând, ziua și noaptea. În această dimineață, cu ocazia ordinării lui Ted, aș vrea să-l poftesc și să-l lăsăm în mâna lui Dumnezeu și sub ungerea Duhului Sfânt și să ascultăm ce vrea Dumnezeu să ne spună. La pliscam. Aș vrea să-L primim cu toată bucuria. Mulțumesc, frate pastor, pentru acele cuvinte. Yeah, yeah. Okay. Uh, Au <laughs> fost prea flatante. Mă uitam în jurul meu și încercam să găsesc despre cine vorbește. Dar, sincer, sunt foarte bucuros să fiu aici. Și mai ales în această duminică. This is a very e o duminică mai specială for the of Ted Jr. în timp ce Ted Junior va fi ordinat, și ei vor deveni uh, lucrători. We have loved you from the Noi v-am iubit pe voi de la început. Am fost aici cu mulți ani în urmă Exact după revoluție. And the Lord knitted our hearts together. ne-a unit inimile împreună? I minte ziua în care a văzut pentru prima dată pastorii voștri. And the Holy Spirit said to me. Și Duhul Sfânt mi-a spus mie. You're avea o influență în in viața lui. Eu nu știam despre ce-i vorba, dar Dumnezeu știa și El știa că noi vom fi astăzi aici. Și că i-am invitat să vină la noi în orașul nostru Portland, Oregon și ei împreună cu familia lor au petrecut timp cu noi și atunci, inima noastră a devenit legată împreună. Și atunci, have liked to kept them in Portland. But their heart was here in Romania. So they obviously came back. And uh, we came and visited them when they got back. and uh, Some of you might have been there in the cultural center. That was down in a lower floor And și uh, acolo a început totul. And uh, I could feel even in the cultural center. Și simțeam chiar și acolo în acea cameră de la casa de cultură. That God had something in mind that we didn't see. Că Dumnezeu, uh, El știa în mintea Lui uh, ceva ce noi nu ne-am știut. A church here in Romania. Uh, uh, el a vrut ca să planteze o biserică aici în România, dar sincer n-am visat că tot ceea ce văd astăzi se va întâmpla. Facility, și fac uh, facilitățile, clădirile frumoase, și de asemenea o, o biserică frumoasă, But as I was praying about this. Iar în timp ce mă rugam referitor la această întâlnire, Dumnezeu mi-a vorbit și Domnul mi-a spus că încă sunteți în casa de cultură. Nu din punct de vedere literal, dar cu privire la cât de departe vrea Dumnezeu să vă ducă, voi încă sunteți doar la începuturi. Și încă sunt mii de alți oameni care vor fi atinși de această biserică. Veți avea o ușă deschisă spre comunitatea voastră și o ușă deschisă în țara aceasta și, de asemenea, ușă deschisă și în alte națiuni. Când citești Biblia, erau niște orașe cheie they were largest, Nu erau totdeauna cele mai mari orașe Dar au fost cum ar fi marcate de Dumnezeu Ca să fie un loc de transfer where the word of God would go out from. De unde Cuvântul Lui Dumnezeu să izvorească Noi cu toții știm despre orașul Ierusalim Multe lucruri s-au întâmplat în Ierusalim dar pentru mult timp nu s-a auzit despre orașul Antiohia. Apoi, dacă înaintezi în faptele apostolilor, apare orașul Antiohia. Și a devenit un centru. Cuvântul meza era puternic predicat acolo. Și din Antiohia, a izbucnit și a mers mai departe în toate națiunile Cuvântului Lui Dumnezeu. Aș vrea ca să vă spun vouă voi sunteți un oraș asemenea Antiohiei. Poate vă uitați în jurul vostru noi, Oradea, un oraș ca Antiohia. Așa începe totul. Totul începe cu o sămânță. Și dacă uzi această mânță și pui într-un pământ bun, ce se întâmplă? It grows. Începe să crească. Come. And in the fruit there's more seed. Pretty soon there's a fruit for everybody. And then you package it. And you send it to Germany. And you send it to Brazil. And you start sending your fruit. But it all started with a little seed. In a cultural center. Într-o într casă de cultură Acum sunteți în clădirea aceasta Și Dumnezeu, eu cred că vrea ca să ia sămânța, să o multiplice de mai multe ori Eu am fost pastor 44 de ani We were very small. Am început foarte mici, eram foarte puțini Și mulți ani am fost puțini Eram puțini Cam 100 de oameni dar a fost o sămânță. Și am continuat să credem pe Dumnezeu. Am continuat să ne rugăm. Loving His Word. Am continuat să iubim cuvântul. Loving one another. Să ne iubim unii pe ceilalți. Să ne ajutăm unii pe ceilalți. Încercând să ajutăm noi comunitatea în care trăiam. Și Duhul Sfânt a început să facă ca acea sămânță mică să crească. Și acea sămânță a început să crească. Și noastră m-am uitat într-o zi Și erau cam câți sunteți voi astăzi, Erau dimineața Eram obișnuit numai cu o porțiune Și acum întreaga sală era plină Și m-am uitat Ce face Dumnezeu, m-am întrebat dar like he Dumnezeu a lucrat așa cum lucrează în mijlocul vostru. Acum, când intri într-o biserică ca așa aceasta, poate începi să te pui pe gânduri puțin. Fac niște lucruri interesante, ciudate. Sunt bucuroși. Îți foarte plin de entuziasm aici în biserica asta. Nu sunt așa tăcuți ca în alte biserici. Uh, ar trebui să fie mai, o reverență mai mare. Ar trebui să stea așa, în liniște. Ați văzut ce au făcut astăzi? Săreau în sus și în jos, Jesus. mâinile în sus. Well, let me tell you this. Aș vrea ca să vă spun ceva. Am patru copii. De fapt, am cinci. Unul dintre ei a, a murit prematur. Când umbr, merg în casa mea, I îi iubesc pe copiii mei. Ei mă iubesc pe mine. Când intru la mine acasă, ce credeți voi că m-aș gândi eu dacă toți copiii mei ar sta în patru scaune like this, așa, Hi, kids. Hey, bună copii. Hi, daddy. Bună tati. What's the problem? C Care e problema? Daddy, we're being reverent. Tati, noi suntem, avem reverență față de tine. Well, then, talk to me. Deci, hai să vorbim. We don't want to disturb you. Oh, nu vrem ca să te supărăm. We want to be real quiet. Vreau să fim foarte liniștiți. Reverence is reverență pentru Dumnezeu nu înseamnă să fii tăcut. You know what I expect? Știi ce mă aștept de la copiii mei? And they did this? Și asta făceau. When I would walk in? Când intram în ușă? They would all come running. Toți veneau fugi fugi fug la mine. Hi daddy! Hi! Hi daddy! <laughs> <laughs> și veneau și ce zățo dată cum ești. That's being reverent. Asta înseamnă să ai reverență față de Dumnezeu. That shows they respect me. Arați respectul față de el. Daddy, Tati! A fost o fetiță care m-a tras de păr. Can I go pull her hair Poți să-i trag eu acum părul? No, no, no, nu, nu, nu, nu, nu. Asta înseamnă să fii reverent. Respecte pe mama și pe, ta -ă, și pe tatăl ei. Eu vreau ca ei să fie fericiți. Vreau să fie Vreau să fie plini de bucurie. I want to hear them laugh. Vreau să-i aud cum ei râd. Același principii se aplică și casei lui Dumnezeu. Multe biserici, chiar în afara ușii, înainte să venim în casa lui Dumnezeu, aici ai clădirea, afară erau, vorbeau foarte mult. Hi, Mary. Hey, Maria. Hi, Bill. Hey, salut, Vasil. How's it going? Cum ai Have a good week. Ai avut o săptămână bună! And we just talk away. Și vorbim. And then we walk into the. Ca apoi intram in casa lui Dumnezeu. And we sit there. Si luam atitudine asta. That's reverence. Asta înseamnă reverență. Nobody Nimeni nu zice nimic. And if, if you say Amen. Dacă spui Amen. No laughing. Nu râdeți acolo. This is the house of God. Aici e casa lui You know what Jesus said? Ce Isus? Jesus says my house shall be a house of prayer. casa mea va fi o casă a rugăciunii. We all know that, don't Și toți știm asta, normal. A, spus, My house be a house ori, casa mea va fi o casa rugăciunii. Cuvântul folosit acolo e un cuvânt din limba greacă, tefilios. Tradus în limba engleză ca rugăciune. Dar adevărata actual meaning is My house shall be a house of communion. este casa mea va fi o casă a părtășiei We're not talking about the communion table. Nu vorbim despre cina Domnului. We're talking about it be a place where we talk. ca într-o părtășie e un loc în care se vorbește. va include și rugăciune. It just doesn't mean that. Dar nu înseamnă numai asta. Sunt alte cuvinte grecești care înseamnă să șoptești o rugăciune, to have a să ai o petiție înaintea lui Dumnezeu. Și puteți să verificați și voi. Deci, traducerea literară ar fi casa mea va fi o casă a Comuniunii a mult și care include mai mult decât doar rugăciune. It includes da, Include petiții și să-ți aduci cerele tale înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă verifici, it it means songs of uh, înseamnă și cântece de laudă. It, it music, include muzică, uh, cântat, choruses, uh, uh, diferite hymn. refrenuri. Toate it, it, astea sunt incluse în In comuniune. Casa mea va fi o casă a comuniunii, a părtășirii. Când vin la mine acasă, nu vreau să-ți acolo. Nu vreau numai să stai acolo. I want you to enjoy me. Vreau ca să te bucuri de mine, spune Dumnezeu. Your Eu sunt Tatăl Tău Celes. Mi-am trimis Duhul meu Cel Sfânt. Am dat Fiul meu pentru tine. Totul s-a sfârșit now acum. You can be saved. Acum poți să fii salvat. Poți să fii umplut cu Duhul Sfânt. Te poți bucura de viață. Sure my Și bucură-te de prezența mea. Vino în casa mea. And enjoy me. Come on! Și bucură-te de mine. Amin. Aplaudă-și pe Dumnezeu pentru că El asta a avut în viziune. But the enemy knows Dar dușmanul știe what God wants. ce vrea Dumnezeu. So we have what we call the apostate church. Așa că există și biserici uh, în apostazie. The true church Adevărata biserică will enjoy him. se va bucura de El. O să-L iubească. O să-I cânte Lui. Se vor bucura ca David înainte Lui Dumnezeu. Se vor bucura de Dumnezeu așa de mult încât David a dansat înaintea Lui Dumnezeu. Dar mergi în unele biserici care sunt în apostasie. și poți să fii normal, normal om normal afară. Dar când Nicio bucurie. We don't get excited. Aici nu ne entuziasmăm. Nu o batem din palme. Stăm în reverență. Pentru că să fim în reverență. Și tot acest timp, to the Bible, după Biblie, the Tatăl such that will him in caută pe cei care se vor închina Lui în Duh și în adevăr. Și asta găsești în Ioan capitolul 4. Father Tatăl caută închinarea noastră. Și închinarea înseamnă să te închin, să-L iubești pe El. Tatăl caută astfel de închinători. Worship is not some pious position. Închinarea nu înseamnă o o poziție de pioșenie. Study worship. numai închinarea. It means loving him. Înseamnă închinarea înseamnă să-l iubești pe el. Să-l adori pe el. Most important thing on earth. asta e cel mai important lucru din lumea asta. E dragostea mea pentru me for the Lord și Ioan patru spune: El caută as care se vor închina lui în Duh și în adevăr. În A patrua capitol din Ioan. He wants us to worship him two ways. El vrea să ne închinăm lui în două moduri. in spirit. În Duh, în primul rând. și în adevăr. If you study that. Dacă studiezi studiez acel verset În versiunea engleză It's not capitalized Nu, nu e, e, e scris cu litere litere mari. When it says he wants us to worship him in spirit Când spune că să ne închinăm în Duhul, nu e cu D mare. Spirit, nu se referă la Duhul Sfânt. Ci se referă la Duhul tău. He wants your spirit involved. El vrea ca duhul tău să fie implicat în închinare. Duhul Sfânt e prezent printre noi, asta știm. He wants you to worship him in spirit. Da el vrea ca tu să te lui cu duhul tău. Dacă mergi la soția ta sau soțul. And you looked at your wife. Și te-ai uitat la soția ta. I love you. Te iubesc. Ce ai spus? I told you, I love you. How many spouses would like that? No, you you want more than that. You want me to say, I spun. love you. You are the best wife. I'm not a wife. I'm not a wife. Cu alte cuvinte, vrei ca și Duhul tău să fie implicat în acele cuvinte, te iubesc. Nu e doar o rutină. Oh, Doamne, te iubesc, mulțumesc. Așa că dacă ai venit astăzi pentru prima dată și ți s-a părut mai ciudat cu tinerii aceștia, care săreau în sus, nu făceau aici un spectacol îl iubeau pe Dumnezeu with all their heart, cu toată inima lor all their spirit, cu toată puterea lor și erau în prezența Lui Dumnezeu and where it says, in and in truth. apoi același verset spune în duc și în adevăr truth means we do it in God's way. adevăr înseamnă că ne închinăm cum îi place Lui However, God said to bring your Dumnezeu a spus să ne aducem jerfele noastre. You do it according to the Și faci, aduci înaintea lui Dumnezeu, după cum indică el în Biblie. Let's go back to the Old să mergem înapoi în Vechiul Testament. On the Day of în, în, ziua, în, în ziua răscumpărării. Toți evrei. Were told to bring a lamb. Era, li se zicea să aducă un miel, lamb, un miel fără cusur, adică un miel perfect, no nici blemișe, o greșeală pe trupul lui. Și în acea zi de răscumpărării, ei veneau și aduceau acest miel. Și evreul spunea Azi oh, ziua răscumpărării uh, a Trebuie să găsesc în turma mea un miel care e fără suflet Să-l duc acolo la cortul Domnului Să-l aduc ca jerfă uh, Ca o jerfă O dărnicie, dă dă cum ar fi Și să sacrific pe altar Eu nu vreau să fac așa vreau să aduc eu o cutie cu portocale. Și merge la preot în Vechiul Testament la cortul lui Moise Aici este jertfa mea. I want să iei portocalele mele. And put pe altarul de like jertfă. Așa cum ai pune mielul. și să ardă portocalele. Ăsta e tipul meu de închinare. You Știi it. ce? You know That is not acceptable. Nu era acceptat așa ceva. God would not accept Dumnezeu n-ar fi acceptat o astfel de jertfă. Not done fiindcă nu a fost făcută după adevărul revelat de El. Testament, Să trecem lucrurile în Noul Testament. 13, Evrei 13. He says, Come now, bring your Biblia spune, aduceți-vă jertfele voastre. În Vechiul Testament, erau jertfe naturale. În Noul Testament, sunt jertfe spirituale. Ce înseamnă asta, jertfele spirituale? Asta înseamnă tu să vii cu o jertfă care îi după placul lui. Și una din jertfele spirituale este să îl pe Dumnezeu, care este rodul gurii Așa spune Biblia cu astfel de jertfe, Domnul găsește plăcere în ele. I think of that. Găndesc puțin. You can't bring oranges. Nu poți aduce portocale. You can't bring your ideas. Nu poți veni cu ideile tale. You can't say well, I'm going to be reverent. Eu nu pot să zic eu vreau să fiu reverent. așa cred eu no, că. No. Tu trebuie să faci după adevăr, cuvânt. I don't care if it disturbs you. Îi trebuie Felenca s-place sau nu-i place. A Christian's job. Slujma unui creștin este să se închine Lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Cu well pleased. Uh, cu astfel de jertfe Lui Dumnezeu, astfel de jertfe Dumnezeu îi placă. Poate că omul nu va fi, like it, uh, poate uh, religia nu o să-i placă, dar astfel de jertfe a spus Dumnezeu un cuvânt în adevăr că îi placă. Acum Asta <laughs> a fost doar o introducere Nici n-am apucat să încep predica Dar am simțit să vă spun aceasta încurajată Că Dumnezeu mi-a spus asta Că biserica aceasta Se va muta la un alt nivel pe câte multe schimbări s-au produs de la Casa de Cultură până aici. Și numai unde sunteți acum aici, ceva incredibil. Eu nu vorbesc aici despre clădirile frumoase. Eu vorbesc aici despre voi, oameni frumoși. Și să-i văd pe tineri. Când lumea ar vrea ca să-i fure și să-i distrugă Aici un grup mare de tineri Care îl iubesc pe Dumnezeu Cu toată inima lor Cu toată puterea lor Cu toată, lor, cu toată mintea lor Cu, toată, tot, sufletul lor, cu toată, tot sufletul lor Fiindcă așa ne-a spus Dumnezeu să ne închinăm în Lui Dumnezeu vrea să vă ducă ca biserică la un nou nivel și acesta este versetul pe care Domnul mi l-a dat. Nu sunt un proroc, dar eu cred că este un cuvânt profetic pentru voi. În timp ce voi vă apropiați la o zi specială, nu este doar o zi în care Ted va fi ordinat, But the Lord wants to take you to another level. Domnul vrea să vă ia pe voi ca biserică la un nou nivel. greater influence. O influență mai mare. A greater impact. Un impact mai mare. There are people that need to hear the gospel. Sunt mulți oameni în orașul acesta care au nevoie să audă Evanghelia form, Nu într-o formă moartă Ci într-o formă vie Unde este bucurie Unde oamenii sunt plini de entuziasm Sunt bucuroși când vin la casa lui Dumnezeu Și pentru ei este locul cel mai perfect în care pot să fie Și în Biblie este numit bucurie de plină în prezența lui spune: E bucurie de plină. Gândiți-vă în lumea fizică. Dacă îl iubești pe cineva și vrei să te căsătorești, poate deja ești căsătorit, dar îi iubești cu adevărat. E cea mai importantă persoană din viața ta. Unde vei vrea să fii dacă de, ai o astfel de persoană? You want to be with them. Vei vrea să fii cu ei. Right? Nu-i așa? I think you're normal, aren't you? At atunci ești normal, nu? Vrei să fii cu cei pe care îi iubești. Noi suntem chemați să-L iubim pe Domnul Above Dumnezeu nostru. Other gods. Uh, mai presus de orice alt Dumnezeu. Uh, mai presus de orice lucru de pe He's pământul number el să fie numărul unu. Lord, el este Savior, Domnul, King, creatorul meu, împăratul meu, soul, iubitul inimii mele, eliberatorul meu. El a creat o cale pentru And mine și eu voi umbla cu El. de e îl închin Lui. El este numărul unu. Here's the scripture. Și aici versetul pentru voi down, Aș vrea ca să, chiar să vi-l notați Găsit în Isaia 43 Aș vrea ca să-l primiți ca un cuvânt profetic this is what God spoke to me about. Asta mi-a vorbit Dumnezeu mie Verse 19. Versetul 19 Iată That word means look. Ah, iată. Get ready. Pregătiți-vă, cum ar fi. Something's about to happen. Ceva urmează să se întâmple. Behold. Iată. I will do a new thing. Voi face ceva nou. Now. Acum. It's a spring forth. Și gata să se întâmple. Shall you not know it? Să nu-l cunoașteți voi oare? I will even make a road in the wilderness. Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. acest verset, is este să vă lasă Dumnezeu să știți că Dumnezeu are ceva unic, ceva neobișnuit, care va face prin voi ca biserică. Salem se va extinde. Salem's influence is going to grow. Influența bisericii voastre va începe să crească. Indiferent cât de mulți critici vor avea vor fi împotriva voastră sau vor râde de voi. Biserica care tot sare în sus, biserica aia nebună. Au spus chestiile astea și despre mine. And we had a of people, și eram doar puțin, oameni. But soon we we're here to love him. Dar ne-am dat seama de la început că suntem aici să-l iubim pe el, nu pe oameni. We're not here to Nu suntem aici să impresionăm pe oameni. Nu să-l impresionăm pe el. Și o love him. să-l iubim pe el. So notice what this scripture Uitați-vă puțin mai atent la versetul acesta. I'm going to do a new thing. Voi face ceva nou, ceva do something that's never been done before. Ceva ce nu s-a puțin pentru voi. new thing. Ceva nou. And he doesn't say it'll be someplace 10 years from now. He says now. spune acum. Say it with me. Now. Acum. Say it again. Spuneți Acum. That makes it now. Dar înseamnă că va fi acum. Și faptul că voi ați spus activează oh, și credința. Ah, yeah, da, știu eu că Dumnezeu ne va binecuvânta într-o zi. Da, yeah, peste no, 20 de ani. Dacă așa trăiești, tu nu o să vezi acum. Now is where God deals. Acum Dumnezeu lucrează. He said, now faith e, Dumnezeu vrea să-ți dea o credință pentru acum. Și asta este o încredere neclinită în lucrurile nădăjduite. Uh, faptul că crezi că acum Dumnezeu vrea să facă ceva. Am nevoie și da, de Dumnezeu și peste 10 ani. Dar am nevoie de El acum. It's now I need him. Acum vrea, îl vreau Acum unde o să mergem? Și el, te va direcționa. Observați cele două lucruri în acest verset care el promite că le va face. He will make a road in the wilderness. Voi face un drum prin pustie. acest cuvânt drum, Nu se referă la o potecă. Doesn't mean a little O mică ce înseamnă o autostradă. Eu voi face o autostradă. voi face o autostradă mare, lată. Oriunde merge autostrada, în pustie, deschide locuri inaccesibile. Pustietatea. Locuri care n au mai fost atinse. Nimeni n-a mai fost acolo, n-a trăit acolo. Nimeni n-a ajuns la oamenii de acolo. Și Dumnezeu spune că voi face ceva. Nou. Acum se va deschide. A highway voi face o autostradă În locurile inaccesibile din acest oraș Now, Acum voi trebuie să credeți în Eu sincer nu știu exact specific la ce se, se va întâmpla Ce înseamnă pustietatea în acest oraș Și aceste locuri pe care nu le-ai atins Locuri care poate nici nu le-ați văzut că există Dumnezeu spune că voi construi o autostradă right care va merge în acea pustietate church, și această biserică, conducerea bisericii, veți ajunge la oameni care niciodată n-ați ajuns la ei. Shut, uși care au fost închise, dintr-o dată vor fi deschise. Și cei în autoritate vor avea acces și cei care credeau că niciodată nu se atingeți o se atingeți people oamenii la care despre care ai spus niciodată nu m-au ascultat va face o autostradă ca să te asculte might be some relative It might be a relative Poate că e vorba de uh, cineva din familia ta. Au râs de tine că ai început să umbli cu Hristos. Dumnezeu va face o cale chiar prin ușa lor. Și vor spune am nevoie și eu de Isus. Wow! Wow! Vei merge în locuri unde n-am mai fost. Acum trebuie să crezi asta. Ah, este niște poveste de copii. Atunci a pentru tine chiar o să fie poveste de copii. Dar celor care cred, și spui încurata. Toate lucrurile am cântat. Toate lucrurile posibile. Celor care cred. It's a now day. E o zi de acum. We're going to have a highway. Vom avea o autostradă. În in locurile inaccesibile. And then it says. Apoi spune. There will be rivers in the desert. Vor fi râuri în locuri secetoase. The Bible says. Biblia spune. Wherever the river goes. Or unde merge râul There is life. E viață. Did you know that? Știați asta? You can take a barren desert. un deșert și dacă faci să curgă o parte dintr-un râu sau un râu prin acel nisip goes, secetos, oriunde merge râul, dintr-o dată pomii începe să crească, crească, iarbă începe să crească harvest of fruit și recolta de, de, de fructe apare. So what is he saying to us? Ce ne spune Dumnezeu în aici? El va crea drumuri, autostrăzi în locuri inaccesibile. Voi, dar de asemenea voi face niște drumuri în locuri în care nu a fost niciun rod. Voi face ca un râu să curgă. Mergi înapoi la acela care ți-a zis, nu vreau nimic a de-a face cu religia asta. Deși Dumnezeu a început să-i vorbească. Mergi înapoi și vorbește cu el. Fiindcă Dumnezeu va face ca râurile să curgă la acea în persoană. În locurile acelea dezert dezertoase. Și oriunde ajunge râul, va fi viață. Vă provoc pe voi ca biserică Nu vă uitați ce s-a întâmplat în trecut Și a fost frumos trecutul Dar el vrea să facă ceva nou he wants to do it now. Și vrea să facă acum he laid the foundation. A pus fundația now from this foundation, Și de la această fundație we're going to have to grow Va trebui să creștem and go into inaccessible areas. Și vom ajunge în locuri inaccesibile și vom merge în locurile lipsite de rod și Dumnezeu va crea o cale în pustietate, în deșert. Și acum se va întâmpla. Vreau să vă mai las trei cuvinte. Acum vorbesc conducerii și lui Ted și soției lui, Mona, dar de asemenea, tuturor voi Because you are part of this acestei case. is not built just on leadership. Nu e casa, nu este zidită numai pe conducători. built on a harvest of, of people. Ci e bazată pe o multitudine și o recoltă de oameni. There are several words I want you to just write down. Vreau câteva cuvinte să le notați. Because without these words fiindcă fără aceste cuvinte în, în operare nu o să vedeți acumul it'll devine be, realitate. Va fi doar o imaginație. Trebuie să ai aceste trei cuvinte. The first word is vision. Prima, primul cuvânt e viziune. Trebuie să ai viziune. N-am venit aici doar să vă predic. Dumnezeu m-a trimis mii de kilometri s aduc un mesaj Și acest mesaj vi-l dau vouă Viziune Cu tot știm Scriptura, versetul din Proverbe 29 cu 13 Fără viziune oamenii pierd. Fără o viziune, descoperirea dumnezeiască, vei trăi fără nicio frică, fără lege, nu vei păzi legea. Și sunt mai multe traduceri la acest verset. Fără o viziune clară, oamenii vor fi indiferenți. Oamenii vor muri. Oamenii vor fi demoralizați Nu poți să supraviețuiești Fără să ai o viziune clară Poate e o viziune micuță Dar noi vorbim aici despre o viziune pe care Dumnezeu o dă Dumnezeu a dat acestei biserici O viziune a dat-o conducerii voastre Și apoi următorul nivel de lideri Și apoi întregii adunări Eu sunt aici pur și simplu și suflu și eu pe acest foc care deja e în voi Vă dau un, un, un verset care Dumnezeu mi l-a dat că El va face ceva nou, acum se va întâmpla, va crea o autostradă în locurile inaccesibile și va pune râuri în acele locuri de Tu trebuie să cumperi acea viziune. Nu sunt doar cuvinte aici. Tu trebuie să spui, eu cred asta. Începe cu viziunea. Trebuie să ai viziune Dar ai nevoie de al doilea cuvânt Ai nevoie de credință Fiindcă vor fi obstacole Dușmanul va căuta să, te, să vă oprească That's his job. Asta e slujba lui să te descurajezi în impossible we don't have the money we don't avem bani pentru asta no we don't, don't have the oh, we're ce. just a little putea noi face what can we do just set and wait for Jesus to come. mai bine stăm așteptând ca domnul să vină a doua no, a like nu eu nu cred că vorbesc cu astfel de oameni well. vă cunosc bine like shepherd like sheep. După, precum păstorul, așa și oile Știu că casa asta este o casă a viziunii Dar trebuie să ai credință Credință să o vezi și să o îndeplinești Să continui să crezi pe Dumnezeu Să continui să vorbești, să vociferezi credința ta când e imposibil, we don't give up. nu ne dăm bătuți. Când apar uriași, noi să-i mâncăm pe uriași. Nu ei o să ne mănânce pe noi. Dacă apar niște orașe cu, cu niște ziduri mari, vom mărșălui în, în jurul lor. Și până când vor cădea jos, vom fi oameni ai viziunii. Oameni ai credinței. A treilea cuvânt, foarte important, curaj. Dumnezeu vrea ca tu să-ți menții curajul. Am fost în multe situații dificile. Cuvântul curaj e un cuvânt foarte interesant. Când să facă ceva, ori de câte ori Dumnezeu îi cere oamenilor Lui să facă ceva, This is what he would say. asta le-ar spune. N-am timp să trec prin tot versetul, dar imediat o să vă dați seama despre ce vorbesc. Be strong Fii plin de curaj and good uh, și plin de curaj. Over over din nou și din nou. The word Cuvântul curaj este un interesant. E un cuvânt foarte, foarte interesant. Ai nevoie de curaj când ți-e frică. Când ce urmează se întâmplă e mai mare decât puterile tale și trupul tău începe să tremure, cum o să facem noi atâtea lucruri? O, Doamne! În ce m-am băgat? Courage demands fear. Courage demands fear. Uh, curajul be scared. necesită frică. Trebuie să fie frică. Don't nu don't cuvântul curaj to eat that apple. Ca să mănânci mărul. I have courage to eat this apple. Am curajul să mănânc acest măr. Here I go. I'm going to take a o -a. să iau o nici nu folosești cuvântul în acel context Dar din nou și din nou Ori de câte ori Dumnezeu dădea poporului Israel sau oamenilor lui O, o, o, o anumit, anumit lucru or de făcut Căi Moise, Iosua Sau și oamenii din Noul Testament Întotdeauna Dumnezeu le spunea Aveți curaj Nu-ți pierde curajul Don't be afraid. frică. nu să te, nu ți never forsake you. -o să te uit. I will be there. Voi fi cu tine. Amen. Devil says, no, no, no, no. va spune nu, nu, nu, Oh, you're Oh, the data ați o să mor. No, no. I'm going to believe God, nu, eu o să-L cred pe Dumnezeu I'm shaken, Indiferent că, că trupul meu tremură Eu o să ies afară din barcă și o să umblu pe apel O să țin ochii mei pe Isus. Vreau să țin minte cele trei cuvinte Viziune faith, Credință and Și curaj you need them all three. Ai nevoie de toate trei Be of good courage. Fii plin de curaj plin de curaj să nu-ți fie frică Nu se folosește cuvântul curaj dacă nu e implicată și frica Dar tu mergi înainte Dacă murim, murim dacă focul o să ne ardă, tot nu o să ne închinăm înaintea, înaintea lui. lui. Cum s-a cu la... înainte. Lui Dumnezeu îi plac copiii, oamenii care sunt curajoși. Fiindcă prin astfel de oameni, el își arată măreția lui atâta timp cât tu poți să faci prin puterile tale, o să primești tu to toate laudele. You know vision, Dar când știi că viziunea asta e nevoie de credință, thing, e o chestie de la Dumnezeu, vom vedea acel lucru noi, nouă întâmplându-se, vom vedea imposibilul. I'm Eu voi fi plin de curaj. Voi crede pe Dumnezeu când pare imposibil. Că voi sunteți într-o călătorie, eu nu știu cum se va desfășura călătoria, dar știu un lucru, el vrea să facă autostrăzi în locuri și să aducă râuri în deșerturile pe care le știți. Și vrea să vă mărească, să adauge alte sute de oameni. Come, și ziua va veni. Nu o să mai încăpeți în camera asta. O să mergeți la două întâlniri pe săptămână. Oh, îmi place să fim toți împreună. Noi trebuie să fim pregătiți și deschiși să primim recolta. Dumnezeu nu te-a dus în biserică ca să fii confortabil. Și el te-a adus aici să te folosească. El are de, de lucru pentru fiecare. Și Dumnezeu va face ceva nou. And Acum se va întâmpla. Veți ajunge în locuri inaccesibile. In Și râuri în deșert. Hai să ne rugăm. Vreau să mă rog pentru voi you are my family in romania românia i prayed for you uh, hundreds of times prayed for your pastors. Prayed for their, their whole family And it's a great joy to see și e o bucurie să văd prosperitatea acestei case O să fim mulțumitori pentru trecut Dar acum ne vom muta la un nou nivel Un nou platou La un nivel mai nalt Mai mare Mai multe influență Mai mulți oameni Mai multe uși deschise Mai multe oportunități și eu îți vorbesc ție Nu numai a conducerii bisericei Tu ești trupul lui Hristos Și din tine Vor ieși roade vecini, Prieteni relativi. Uh, uh, membrii de familie. When they see you're alive in Christ, Când ei vor vedea că tu ești viu în Isus Hristos and Satan is destroying them, și uh, bolile îi distrug pe ei, they'll wanna know. vor vrea să știe. Why are you so happy? Cum ești așa plin de bucurie? De so ce ești așa entuziasmat? Life is tough. Viața e grea. Well, yeah, Jesus, da, fără Isus, da dar cu Isus. El gives dă viață din din I want to pray for you. Vreau să mă rog pentru voi. Și apoi vom avea uh, timpul ordinării. Heavenly Father, ce I have given the word you told me to give to this group. Le-am dat cuvântul care mi l-ai dat tu să le dau lor Acum mă rog, Dule Sfinte, ca tu să-l scrii pe tablița inimii lor Să nu ia cu ușurință acest cuvânt Că tu m-ai trimis, Doamne Să încurajezi această casă Și să le spun ce mi-ai dat tu să le spun Acum ia aceste cuvinte Cuvinte despre închinare Să fie o revelație personală a fiecărui Cuvinte despre viziune Da, ei să fie încurajați Și să vadă cu ochii lor că este o nouă Și că tu ești gata să faci lucruri mărețe Îți mulțumim chiar acum Că tu vei sigila acest cuvânt în in in inimile ascultătorilor. Mă rog să nu fie nicio o persoană de aici. Chiar dacă încă nu sunt creștini, penetrează acea inimă cu prezența lui Isus. Să vadă că Isus este is cu adevărat singurul răspuns. Nu religia, o viață în Iisus Hristos. Dacă sunt cei care au părăsit credința, adu i înapoi la cruce. Ei să cadă pe fețele lor și să lase ca sângele lui Iisus să le spele Binecuvintează această casă. Tot ce fac să fie roditor. In the name that's above every name, It's in the name of the Lord Jesus, orice În numele Domnului Hristos. And everybody said, "Amen." Come on, let's give the Lord a hand. În timp ce fratele apostol de Gaiverson uh, spunea ceea ce Domnul i-a spus să ne spună, mi-am pus întrebarea și am zis, Doamne, pe unde va trece autostrada asta? Sunt un om întreprinzător. Alături de darul acesta de uh, a sluji Domnului, Domnul m-a binecuvântat și cu un spirit de a fi întreprinzător. Și totdeauna când aud o știre, caut să văd ce se poate face. Acum, cei care sunteți prezenți la ora actuală și știți ce se întâmplă, când se aude despre o autostradă, cei care aud imediat sunt interesați să afle traseul. Nu-i așa? Discutam cu un topograf, cu nepotul meu, și îmi spunea, nu știți ce lupte se dau în momentul în care se stabilește traseul unei autostrăzi. Toată lumea vrea să știe traseul, pentru că în momentul în care știe traseul, știe unde să investească. Vreau în această dimineață, în timp ce fratele vorbea, am zis: Doamne, pe unde va trece această autostradă? Spune-mi, Doamne, pentru că vreau să știu unde să investesc. Să cumpăr terenuri? Să investesc? să mi fac prieteni? Aș vrea să vă spun un secret în această dimineață. L-ați mai auzit, dar nu în contextul acesta. Domnul mi-a spus că această autostradă va trece prin Tinca, Sebiș de Arad, Petru Groza, Beiuș, Alești, Valea lui Mihai. Aleluia! Aleluia! Acum aveți traseul, începeți să investiți. Noi credem, credem că nu degeaba sunt oameni din aceste localități care vin în biserică. Credem că nu degeaba oamenii aceștia parcurg 40, 50, 60, 80 de kilometri în fiecare duminică. Cred că jerfa lor se pune pe altarul lui Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu va mistui această jerfă și vom vedea minuni. Vom vedea râuri în pustie. Vom vedea viață, vom vedea roade, vom vedea binecuvântare. Oradea va fi binecuvântată, pentru că vrem ca în Oradea să fie nu numai o singură biserică, mai multe biserici. Haleluia! Rați mei, stimați ascultători, această dimineață este o dimineață deosebită pentru noi, pentru că am onoarea să particip, la o lucrare pe care o aștept de mult timp. O lucrare pe care am văzut-o că Dumnezeu o dezvoltă sub ochii mei. Și așteptam ziua în care să văd cu ochii mei ce poate să facă Dumnezeu. Și a venit ziua în care prorociile pe care le-am auzit cu ochii mei să văd că se împlinesc. Și au fost multe lucruri pe care Dumnezeu mi le-a spus, care păreau imposibile, dar care s-au realizat. Pentru că a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat ca și familie. Să renunțăm la tot ce ne-a oferit lumea aceasta. Să renunțăm la America. M-a chemat pe mine să renunț la profesia mea, ca să-i slujim Domnului. Și este o mare onoare pentru mine să văd că primul copil din familie este dedicat și se dedică lucrării lui Dumnezeu. Alături de ceilalți copii pe care Dumnezeu ni i-a dat, care s-au vândut domnului. Dar astăzi pentru noi este un moment deosebit și pentru biserică este un moment deosebit să vedem un om care a slujit peste 10 ani fără să fie plătit. Biserica aceasta a condus finanțele, contabilitatea, s-a ocupat de tineri, a fost alături de mine în administrarea viziunii pe care ne-a dat-o Dumnezeu și astăzi va rosti un legământ de slujire în fața bisericii, și în fața lui Dumnezeu. Mă bucur la evenimentul acesta să participe fratele Dica care a avut un impact deosebit în chemarea și viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru România. Și pentru a lăsa să curgă ca un râu lucrarea aceasta, aș vrea să aduceți două scaune aici sus, aș vrea ca Ted și Mona să poftească sus, pentru că vrem să participăm cu întreaga biserică. Frații mei, spuneam în urmă cu trei săptămâni că eu am convingerea 100% de chemarea și de lucrarea pe care Dumnezeu o are de a face cu Ted și cu Mona. Am convingerea. Tinerii care au fost păstoriți de TED până acum, în mare majoritate, au această convingere pentru că i-au urmat sfaturile și predicile și Dumnezeu a făcut minuni în tineretul nostru. Adulții l-ați auzit predicând, l-ați văzut. Conducând închinarea. Și nu este ceva care noi scoatem la iveală astăzi. Este ceva care s-a dovedit pe parcurs că chemarea și slujirea lui Dumnezeu nu este o ambiție părintească. Vreau să-mi văd fiul, că este ordinat. Niciodată n-a cerut lucrul acesta, niciodată n-a venit la mine să spună, tati, păstoresc tineretul de atâția ani, când mă vei ordina? N-am avut această discuție cu el, pentru că și-a cunoscut chemarea și-a răspuns chemării lui Dumnezeu. Mi-amintesc din ziua cea mai grea a slujirii mele, din ziua în care oamenii pe care i-am iubit, în care am investit, oamenii pentru care m-am jertfit, au venit și au spus, „Nu avem revoie de tine, ai lucruri americane în mintea ta, ne pare foarte rău. Și atunci, când nu știam, ne întoarcem înapoi în America sau rămânem aici. Pentru că tot ce am avut am dat cu toată inima pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ted, văzându-mă supărat, alături de ceilalți copii ai mei și soția mea, au venit și mi-au spus, Tati, suntem cu tine. Credem în viziunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Credem că în acest pustiu pot să izvorească izvoare și credem că se poate face un drum. Suntem cu tine și vom fi cu tine. Și ca familie încercăm să fim un exemplu pentru voi. Încercăm să vă spunem, faceți ce facem noi. Nu numai să vă spunem. Este dorința pe care o am ca Duhul lui Dumnezeu să-L călăuzească în continuare pe TED în direcția aceasta. Și nu numai pe TED, dar avem în biserică atâția lideri. E o pepinieră de diaconi, de prezbiteri, de oameni mari al lui Dumnezeu. Am credința aceasta că e începutul, cum spunea fratele Dick Iverson. Vor urma ordinări după ordinări, deschideri de biserici, plantări de biserici noi. Pentru că Oradea are nevoie de glasul Evangheliei într-o formă contemporană, după Biblie. Nu să ne potrivim lumea acestea, după Biblie un cuvânt contemporan, dar biblic. Tinerii au nevoie de așa ceva. Ne bucurăm că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu a dovedit lucrul acesta și ne bucurăm de fiecare din dumneavoastră care sunteți parte la această lucrare. Aș vrea să-l invit pe fratele Dick Iverson să se adreseze în mod direct celor yeah, doi, my, uh, cu această ocazie a ordinării. There's just one uh, other scripture I wanted to give to you. Ted, uh -huh. well. The the Bible says that uh, spune, wisdom is the principal thing. Uh, wisdom simply means uh, to, to apply wisdom to knowledge. Uh, It's very knowledgeable. În înseamnă să aplici uh, cunoștințele. Dar uh, wisdom is what's e ceal care va zidi casa. Așa că când vom pune mâinile peste, peste uh, voi astăzi. Unul din lucrurile pe care eu le le, le voi ruga. E să primești înțelepciune. Because you're going to confront things you've never confronted finca te vei confrunta cu lucruri care până acum nu ai avut să nu le ai avut de confruntat. Vei fi aruncat pe linia din And Și multe lucruri care va trebui să le decizi nu vor fi conduse de creier ci dul sfântul te va conduce. să fii sigur. Că te rogi Proverbs 3 says, 3 spune, Don't be wise in your own eyes, nu fi în ochii tăi, but fear the Lord, frică de Domnul, for it will be health to your flesh asta va fi and uh, strength to your bones. Uh, și, uh, Hebrews 3.13 says, Happy is the man who finds wisdom. Evrei 3 cu uh, 17 cred, uh, e, bucuros este omul care găsește înțelegere Și omul care găsește înțelegere. Fiindcă înțelepciunea este mai de valoare decât uh, aurul și argintul, Mai prețios decât rubinul. Of in her Lungimea uh, zilelor e în, în, uh, în mâna ei. Also riches in honor. De asemenea, bogăție și onoare. Înțelepciunea. Asta îi cer lui Dumnezeu în această nouă sezon din viața ta. Aș vrea ca astăzi să citesc câteva versete. Și nu este ideea mea, e cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vreau să-ți dau aceasta să-ți amintească după ani de zile să fi dedicat ție însuți. La ce te-ai dedicat? Te încurajez în Domnul Dumnezeu și în numele lui Isus Hristos care va judeca pe cei vii și pe cei morți la arătarea Lui să fii atent la aceste lucruri ca să fii un lucrător bun și să știi cum să te conduci pe tine însuți în casa Lui Dumnezeu care este stâlpul și pământul adevărului. Fiecare din aceste încurajări îți luată direct din cuvântul lui Dumnezeu. Predate rugăciunii și în lucrarea cuvântului. Fă ca scopul învățării despre dragoste să fie dintr-o inimă curată. Dintr-o conștiință curată. And from sincere faith. Și dintr-o uh, dintr credință neprefăcută. Uh, fi atent la citirea, to exhortation, încurajarea to doctrine. și la doctrine. Predică cuvântul. fi gata în sezon, și când, la, la timp și ne la și Convinge și mustră Încurajează cu de lungă răbdare. Fi blând cu toți oamenii. Capabil să înveți. Răbdător. În smerenie. Corectează pe cei care se opun. Încurajează pe cei în vârstă ca și pe niște tați. Pe tineri ca și frați, mothers, pe femeile mai în vârstă ca și mame sisters, și pe uh, uh, femeile tinere ca și surori, cu toată curățenia. To no să, nu, să nu te implici în cuvinte care n-aduc niciun profit. Să uh, încerci să-i uh, orice dispute. Uh, knowing that they generate strife. știind că ele vor aduce doar ceartă. Dar studiază ca să te arăți ca un slujitor uh, aprobat de Dumnezeu. Uh, Împărțind cuvântul cu înțelepciune. Să, să nu acerți nicio lipsă de onestitate. Să nu încerci să, să fii uh, șiret sau să folosești cuvântul Lui Dumnezeu ca să înșeli. Și în manifestarea adevărului să te dedici în a proteja conștiința fiecărui om în ochii Lui Dumnezeu. Să vorbești acele lucruri care sunt doctrină curată. Și în toate lucrurile să arăți lucrările bune. În doctrină arată integritate. Reverență. O vorbire înțeleaptă care nu poate fi condamnată ca aceia care sunt uh, în opoziție să le fie rușină n-având uh, nimic rău de spus despre tine. Să faci toate lucrurile punându-i pe alții mai presus de tine și nu fă nimic într-un mod parțial. Să... să ai grijă în toate lucrurile Găzește ceea ce ți s-a încredințat în tije. Nu pune mâna peste cineva în grabă. Nici să n-ai parte de păcatele altor oameni. Să fugi de poftele tinereții. Și menține-te sfânt. Dacă ai mâncare și îmbrăcăminte, content? să fii mulțumit cu astea. Nu căuta să te îmbogățești. Fă, lucr fă lucruri bune, lucrări bune. Fii gata să dai, fii gata să împărtășești. Fii puternic în harul lui Isus Hristos. Și să rezisti la orice greutate ca un bun soldat al lui Isus Hristos. Fii credincios în a împărtăși lucrurile care ai fost învățat unor oameni credincioși care să fie gata să învețe pe alții. Uh, suportă orice persecuție. Fă lucrarea unui adevărat lucrător. Înflăcarează darul care este în tine. Dovedește lucrarea care ți-a fost încredințată. Nu te amesteca cu lucrurile acestei vieți, ci caută să lu lupți ca să fii încoronat cu luna uh, neprihănirii. Această încurajare ți-o dau ție să lupti lupta cea bună a credinței. Și să câștigi viața veșnică la care a fost chemat Fii un exemplu credincioșilor în cuvânt, în conduită, în dragoste, în duh, în credință, în sfințenie Caută neprihănirea, dumnezeirea, răbdarea și blândețea. Meditează la aceste lucruri. predăte în întregime lor ca progresul tău să se vadă de toți păstorește turma Lui Dumnezeu care este între voi și să supraveghezi asupra ei nu fiind forțat, ci din voință nu pentru a câștiga ceva neonest să nu caut să fii cum ar fi să domnești peste moștenirea Lui Dumnezeu și fiind un exemplu uh, turmei, And when the chief appears, și când va veni Marele Păstor, vei primi o cunună a slavei care nu se va veșteji. This I give you. Această încurajare ți dau. Stăt, ai crescut într-o familie creștină. Ți-a dat harul acesta Dumnezeu să ai părinți care să fie interesați nu numai de a te hrăni și a te îngriji, și să poți să primești chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Am încercat să fim un exemplu pentru tine. Ai fost alături în succesele noastre, și în văile prin care am trecut. Ai văzut cum ne-am comportat în biserică și cum am fost acasă. Și datorită acestui fapt, ai ales să nu fii îmbătat de promisiunile acestei lumi și atunci când te am chemat din state și am zis, dacă vrei și simți chemarea Lui Dumnezeu, vino că tinerii au nevoie de tine. Ai lăsat favorurile de acolo și ai venit aici. Ai înțeles chemarea Lui Dumnezeu. Chiar dacă la început n-am văzut un muzician în tine dar ai bătut farfuriile ca să faci zgomot. Și pe urmă, când ai înțeles notele, ai mers la școala populară de artă. Te-ai perfecționat în chemarea pe care Dumnezeu ți-o făcea. Poate la un moment dat ai crezut că te așteaptă scenele acestei lumi, dar de aștepta altarul lui Dumnezeu să ne conduce în închinare. Apoi ai înțeles că pastorația și chemarea pe care Dumnezeu ți-o face, cebe, trebuie să fii un om calificat și ai ascultat sfatul meu, te-ai dus la facultate, ți-ai luat masteratul, și mi-amintesc într-o zi când ai venit la mine și mi-ai spus Profesorul meu vrea să fie asistentul asistentului. Vrea să mă duc să-mi iau doctoratul. Tu ai înțeles chemarea lui Dumnezeu. Ai refuzat Catedra? și ai acceptat să te apleci cu tinerii răniți, cu tineri care au venit distruși din lumea aceasta de droguri, de o viață, de familie disfuncțională și a început să vezi minunile lui Dumnezeu petrecându-se sub ochii tăi ai fost parte la aceste minuni și ai văzut că Dumnezeu nu te lasă singur. Ca biserică am văzut darul lui Dumnezeu nu numai în muzică, am văzut darul profetic al lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a folosit de multe ori în direcția aceasta. Am văzut Darul de a vesti Evanghelia, un evanghelist la a cărui mesaj oamenii au răspuns și răspund. Pentru tine, privindu-te la vârsta de 13 ani, așa cum comemoraia seara, ai apărut în televiziunea din Statele Unite predicând într-o biserică de negri și ai zis, e ușor să predici la negri. Sunt atâtea amintiri pe care aș putea să le dea până acum, dar ce vreau să spun este că am toată convingerea că ceea ce fratele păstor, cum spuneam, Baptist, a văzut într-o zi, se va împlini în viața ta. Viziunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, se va împlini. Să ai credință și curaj. Tu ai văzut minuni pe care le-a făcut Dumnezeu. Aș vrea acum să-ți citesc două pasaje biblice care aș vrea să se aplice peste tine cu această ocazie. 1 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinereția, ești la vârsta de 33 de ani, o vârstă la care Isus Hristos a fost lansat în lucrare. Te așteaptă, viitorul este înaintea ta.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 Puneți pe inimă aceste lucruri, îndedredicește-te cu ele în totul pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Apoi. Aș vrea din Petru să citesc patru versete, 1 Petru, capitolul 5. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi și de astăzi încolo vei avea această poziție de prezbiter. Eu care sunt prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Iisus Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav ci cu lepădare de sine, ca nu cumva, ca nu, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă de turmei, și când se va arăta păstorul cel mare, Veți căpăta cununa care nu se poate vesteji. Dorința mea este ca această cunună, Domnul să-ți o dea ție și soției tale. Mona, Dumnezeu te-a pus lângă acest bărbat. și ai fost conștient în momentul în care ai început să discuți cu El de viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dumnezeu te-a pus lângă El. Noi am văzut că ești ajutorul potrivit pentru El. Ai dovedit până acum lucrul acesta? Chiar ai fost de acord să-i mai faci un ajutor? Este probabil cel care va spune, tatei, îți este greu, sunt alături de tine. Dar aș vrea să spun că Dumnezeu te-a chemat nu numai să-i fii soție, nu numai să fii mama copiilor lui, Dumnezeu te-a chemat să slujești împreună cu El. V-ați înhămat la acest jug împreună și zic ca Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă întărească, să vă bucurați unul de altul și să vă bucurați de ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin voi. Acum, în concordanță cu ceea ce fratele Dick Iverson v-a spus și ceea ce eu v-am citit, Aș vrea să vă ridicați în picioare și în fața Bisericii Lui Dumnezeu. Să ne ridicăm și noi în picioare. Pentru că ceea ce aș vrea să se facă acum este ca ei să rostească un legământ de slujire pentru Biserică. Ai fost de acord cu acest legământ și de aceea aș vrea să-L rostești în fața Lui Dumnezeu, să-L rostiți împreună în fața Lui Dumnezeu și în fața Bisericii. Voi sluji pe Domnul cu toată inima, cu talentele și darurile Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu mi le-a dat, le da. le dat și mi le va da. Voi păstori în biserica Salem? Voi în biserica Salem, Împreună cu ceilalți păstori. Împreună cu ceilalți păstori, Prezbiteri, diaconi, lideri. Prezbiteri, diaconi, într o echipă în unitate. într o echipă în unitate. Voi fi culoarea minte asupra mea însumi, Voi fi minte asupra, mea însumi asupra, familiei mele, asupra familiei mele, ca să fiu un exemplu în toate, ca să fiu un exemplu în toate, pentru cei pe care îi păstoresc. Pentru cei pe care îi din, voință proprie, din voință proprie, mă dedic lucrării de slujire din Biserica Salem a dedic lucrării de slujire în biserica sale. În slujba lui Dumnezeu și în slujba bisericii În slujba lui Dumnezeu și în slujba bisericii Alături de soția mea, alături de soția mea. Și promit solemn în fața lui Dumnezeu și promit solemn în fața lui Dumnezeu. Să-i fiu credincios lui Dumnezeu, să fiu lui Dumnezeu. Și Biserici. și bisericei. Așa să me ajute Dumnezeu. Așa să me ajute Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Zamfira și Roxi ați vrea să vină? Acum ne vom ruga pentru ei și vom pune mâinile peste ei este modul în care Biserica Primară revărsa ungerea, recunoașterea și apoi trimiterea lui Dumnezeu pentru cei care îi punea în lucrare. După modelul acesta biblic am vrea ca în continuare să punem mâinile peste ei, să ne rugăm pentru ei, și am vrea ca biserica să fie parte la această lucrare. Fratele Dica Iverson ca și apostol, eu ca și prezbiter și păstor. Vom face lucrul acesta, dar am vrea ca voi, cărora s-a dedicat să vă slujească după voia lui Dumnezeu, să le dați binecuvântarea. Și veți face lucrul acesta îndreptând mâinile spre ei și rugându-vă în timp ce ne, noi ne vom ruga, cerând binecuvântarea și ungerea Domnului peste viețile lor. La început se va ruga Roxy și Zanfira pentru Mona și apoi ne vom mai ruga eu și fratele Dick pentru Father I, just pray for Mona today. Father, I pray mă rog pentru Mona astăzi. Father, that there would be peace in her heart. mă rog ca să fie pace în inima ei. Knowing that it's not dependent on her to bring this to pass. că nu depinde de ea ca să realizeze această lucrare. But you will bring it to pass in her life. Ci tu o vei realiza în viața ei. Lord, aceasta este o zi de noi începuturi. Dacă ar vedea ceea ce tu ai în, gânduri, în gândul tău pentru ea, pentru zilele de viitor, ar fi uh, ar fi copleșitor. Dar tu vei deschide un capitol la un moment dat. Ar tu vei deschide că un capitol pe rând. Mă rog ca tu să o binecuvintez astăzi. In your name. În numele lui Isus, mă rog. Tată din ceruri, vin înaintea ta cu moâne și îți mulțumesc pentru modul în care ai pus-o lângă tăt, în familia noastră, ca o mare binecuvântare. Lâncălătoria pe care o are în lucrarea ta, la acest început de drum cer ca tu să revezi peste viața ei multă înțelepciune. Doamne, dă-i favoarea ta, știu ca gânduri bune să o folosești în lucrarea ta și cer în sensul acesta că lăuzirea divină în fiecare pas al vieții ei, Cer, Doamne, atunci când vor fi momente de răstriște, să-i dai, să asculți rugăciunile ei. Te rog să o întărești, Doamne, să fie un exemplu în biserică, un exemplu în trăire, un exemplu în slujire, un exemplu în modul în care își va educa copiii, un exemplu în modul în care se va dărui pentru lucrarea ta. Foa adevărată binecuvântare pentru Ted în al sprijinii în lucrarea ta. Îți mulțumesc că-și gândurile care le ai sunt gânduri de a o binecuvânta, Amin. o încredințez în mâna ta și îți mulțumesc Amin. pentru favoarea și harul tău în viața ei, pe drumul în care pornește azi. Amin. Amin. Now, Father, we lay hands upon Ted. Tată, ne punem mâinile peste Ted. We know your hand is already upon him. And we are only affirming what we've already seen. Și noi doar confirmăm ceea ce deja am văzut. But we ask, Lord, as we lay hands on him, that, that a special anointing for this office. Și dăi o ungere specială pentru această lucrare, Let your Holy Spirit just cover him. Duhul sfânt să să acopere. În întreaga lui viață. A wisdom, el este un om al înțelepciunii, al înțelegerii, vision, al viziunii, faith, al credinței și de curaj. Și că el va realiza tot la ceea There ce l-ați chemat no să facă. Nu va fi nicio distragere de atenție. El va avea un ochi asupra premiului tău. Doamne, unge pentru slujire. Ne punem în această distragere. Direcție, Anoint mâinile for peste să-l ungi pentru sus în numele care este mai presus de orice. În numele lui Isus Christos. Îți mulțumesc, Doamne. Dată din ceruri, în numele lui Isus Hristos, punem mâinile noastre peste ted și așteptăm ca mâinile tale, Doamne, să fie peste el. Așa cum până astăzi l-ai călăuzit, în continuare, lumina Ta, ungerea Ta, harul Tău, Doamne, să-L călăuzească în fiecare zi. Amin. Amin. Doamne, așa cum Elisei, pentru că a fost credincios, a fost îmbrăcat cu mantaua lui Ilie cu îndoită putere, cer, Doamne! Să-i lărgești hotarele. Amin. Cer, Doamne, să-i asculți rugăciunile. Amin. Cer, Doamne, să-i binecuvântezi mâinile, ca peste orice și va pune mâna să fie binecuvântat. Amin. Rugăciunile care le va face pentru vindecare, Amin. în momentul în care cei bolnavi vor veni, Doamne, fă să primească rezolvarea de la Tine, Doamne, Amin. pentru că știm că Tu ești Cel ce vindeci, Amin. iar noi suntem cei care cerem. fă un canal al binecuvântării Amin. pentru familia Lui, Amin. pentru biserica Ta, Amin. pentru lucrarea din România, Doamne. Împlinește-ți chemarea cu El. Amin. Doamne, ca părinți îl punem în mâna ta, Doamne. Ca păstor cer, Doamne, ca tu să-l îmbraci cu calitățile necesare Amen. de a fi un păstor adevărat, Doamne. Nu să se conformeze lumea acesteia, ci cuvântului tău, Doamne. Lasă ca cuvântul tău să-l inspire. Cuvântul tău să-l călăuzească. Cuvântul Tău să-i dea răspuns la întrebări. Amin. Cuvântul Tău, Doamne, să fie puterea pe care o va folosi Amin. pentru lucrare, Doamne. Întărește-L, luminează-i mintea Lui, Doamne. Dă-i capacitatea de a iubi Amin. așa cum Toi ai iubit, Doamne. Amin. Să iubească pe cei din casa Lui și pe oamenii pe care Tu îi vei da în sfera Lui de responsabilitate. Tată din ceruri, avem multe să cerem, dar Tu știi de ce are nevoie. Îmbracă-L cu puterea Ta și lucrează în Harul Tău, ca El să primească cununa, iar Tu să primești slava și cinstea ca Dumnezeu, în numele Lui Isus îți mulțumim, Doamne, pentru ungerea și pentru dedicarea pe care Tu o pui peste El și soția Lui. Amin. Haleluja. Ted, eu cred în ungerea Lui Dumnezeu care este peste tine. Și aș vrea în această dimineață să crezi și să mărturisești această credință că Dumnezeu, așa cum a dovedit până acum, va continua să-ți dea ungere, să te îmbrace cu putere. Tu ai nu mantaua lui Ilie peste tine, tu ai mantaua lui Hristos. Și Iisus a spus, mergeți și eu voi fi cu voi în fiecare zi. Crezi că toate aceste lucruri care le-ai auzit astăzi în locul acesta sunt pentru tine, pentru lucrarea în care Dumnezeu te cheamă? Da. În numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh, îți fac această ungere cu un de lemn. Mona, crezi că ce ai auzit despre tine, despre chemarea pe care soțul tău și tu alături de el o aveți, se poate împlini în viața voastră. În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, îți fac această ungere cu un de lemn. Permitem, Ted, să-ți înmâni această sticlă cu un de, și de azi în coro, în fața Bisericii lui Dumnezeu, ai chemarea și autoritatea să folosești acest un lemn, așa cum mucenicii lui Iisus Hristos l-au folosit, delegați fiind de Isus, așa cum în Biserica Primară, în Iacov, găsim scris că prezbiterii Bisericii, sunt chemați alături de a-și pune mâinile peste bolnavi să ungă cu un de lemn. Îți dau acest un de și ungerea lui Dumnezeu să însoțească lucrarea pe care o vei face. Ai fost ucenicul meu din frage de copilărie și ai participat la toate cursurile și seminarile pe care le-am ținut. Dar, pe lângă toate acestea, ai fost un autodidact și am văzut cursurile pe care le-ai făcut pentru tineri și au izvorul dintr-o carte. Cu ocazia ordinării tale. Aș vrea să-ți dau această Biblie, Biblia de studiu pentru o viață de plină. Ce înseamnă aceasta este să citești, să adâncești, să o studiezi, apoi să o trăiești în viața ta. Și după ce vei avea experiențe cu Dumnezeu, să-i ajuți și pe alții să ajungă la aceste experiențe. Îți dau această Biblie care să fie o lumină pe care are ta. În lucrarea ta și în tot ceea ce vei face, în numele Lui Isus. Thank you so much, Dick, being part. Pastor, yeah. shake your hand. <laughs> Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.